Леся Вороніна. Таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9. Розділ перший. Кактус показує колючки. Я обережно визирнув за рогу будинку й одразу ж відсахнувся. Біля мого під'їзду стояв кактус. На жаль, з кактусом, якого насправді звуть Сашко Смик, я знайомий майже від народження. Ми живемо у сусідніх квартирах. Мама каже, що битися з ним почали ми ще лежачі у візочках. Досить було залишити наші колясочки поруч, як ми відразу ж намагалися видерти одне в одного іграшки і билися пляшечками з молочною сумішшю. Не знаю, з чого почалася наша ворожнеча, але скільки себе пам'ятаю, кожна наша зустріч закінчувалася якщо не бійкою, то штурханами. Я до цього давно звик і ставився просто, як до неминучого лиха. «Ми з Сашком завжди були однакові на зріст, і сили в нас були рівні. Але після літніх канікул я побачив кактуса і просто остовпів. Розумієте, раніше Сашко був невеличкий і худий. Волосся в нього стрічало на всі боки, як колючків кактуса через це, так його і прозвали – кактусом. А тепер він став схожим на гібрид жирафи з орангутангом, тобто виріс одразу на дві голови і накачав м'язи, як у Шварценегера. І перша ж наша сутичка закінчилася тим, що я зрозумів. Ось, що відчувають альпіністи, потрапивши під гірську лавину. Після цього я почав виходити з дому, як шпигуни у старих фільмах, полохливо озираючись, а потім біг до школи прохідними дворами. А коли все ж стикався десь із Сашком, ніз до носа, то просто тікав, як звичайний боягуз. А кактус ригутав мені в спину і кричав, копіюючи Карабаса-Барабаса із фільму «Пригоди Боротіно». «Підійди, ну, до мене, дитинко! Зараз як дам, боляче!» Ось і зараз кактус мене помітив, ошкірився і почав підманювати пальцем. При цьому він ще й приказував. «Киць-киць, не бійся, я тебе трохи поб'ю, по-сусідськи». І було видно, що зайти до під'їзду мені так і не пощастить. Я відчув, що втягаю голову в плечі, як черепаха, яка помітила небезпеку і намагається сховатися у панцер, і що духу побіг геть подалі від Сашка і від його нахабливого переможного реготу. По ногам мене бив футляр від скрипки. Я саме повертався з уроку музики, і це, здається, смішило Сашка найдужче. Адже він дражнив мене поганським паганіні ще відтоді, як перше побачив зі скрипкою. Хоча справжнє моє ім'я – Клим Джура». Серце моє калатило, як скажене, і я відчував, що кактус ось ось схопить мене за шкірки і почне лупцювати. Але тут сталося щось дивне і незрозуміле. Люк, на який я наступив, раптом почав м'яко вигнатися під моїми ногами, і я ж кереберть полетів у чорну прірву. Розділ другий. Я стаю під дослідним кроликом. Спершу я почув звук. Він долинав звідкись іздалеку і був схожий на дзищання бджоли. Навколо панувала темрява, і хоч як я вдивлявся туди, звідки почувати тихе дзичання, не побачив нічого. Я почав навпомиски просуватися вперед, все ще не розуміючи, що сталося, адже останнє, що я пам'ятав, було падіння. І ще я зовсім не злякався. Почувався так, ніби дивлюсь кіно, а все, що зі мною відбувається, це якась комп'ютерна гра. Варто натиснути кнопку, і все закінчиться». Світло спалахнуло зненацька і засліпило мене. Виявляється, я стояв посеред великої, абсолютно порожньої зали. Стіни були глухі, без жодного вікна, а підлога під моїми ногами злегка вібрувала. Я підійшов до найближчої стіни, торкнувся до неї, і в ту ж мить під моїми пальцями з'явився невеличкий отвір. Звідти, немов на пружині, вискочила таця, на якій лежало кілька бутербродів і стояла склянка томатного соку. «Дивно. А звідки вони знають, що я люблю томатний сік і бутерброди з лікарською ковбосою? Подумав я і відчув, що й справді страшенно зголоднів. Щойно я взяв бутерброд і підніс його до рота, як звідкись із гори почувся механічний голос. «Смачного, шановний Климе Миколаєвичу! Раді вітати вас у секретній лабораторії ТТБ!» ну, а... «А що це таке ТТБ?» – запитав я швидко, дожовуючи бутерброд. «ТТБ – це таємне товариство боягузів», – чітко відповів механічний голос. «А тепер прошу сідати». Я відчув, що підлога під ногами сколихнулася, з неї ніби виросло м'яке крісло. Я зручно вмостився на ньому і приготувався до нових несподіванок. Та все ж, коли стіна переді мною розсунулася і перетворилася на велетенський екран, я здригнувся і навіть не через ці миттєві перетворення. На гігантському екрані я побачив вулиці, по якій щодуху мчалась якась зіщулена, перелякана істота. І раптом я впізнав себе. Та це ж моя вулиця, по якій я тікаю від кактуса, і це мене б'є по ногах скрипка, яку я стискаю в руці. Стало так соромно, що я відчув, як палають мої щоки, і сльози набігли на очі. Хто вони, ці люди, що так підступно підглядали за мною? Яке вони мають право? Я вже хотів схопитися з крісла і спробувати знайти вихід з цього дивного приміщення, але тут згори знову пролунав голос. Цього разу не механічний, а цілком живий. Було чутно, що жінка, яка зверталася до мене, ледь усміхається. Не поспішай, ми відпустимо тебе, як тільки ти цього схочеш. Але у нас є пропозиція. «Хочеш взяти участь у таємному експерименті?» «В якому експерименті?» – обурено вигукнув я. «Я навіть не знаю, хто ви і чому ви за мною спостерігали. І як я опинився у вашій таємній лабораторії?» «Перш ніж я відповім, ти маєш пообіцяти, що збережеш у таємниці все, про що дізнаєшся». «І ви не боїтеся, що я вас обдурю?» «Ні», – спокійно відповіла жінка. «Нам досить твого слова». Ну що ж, обіцяю. Легко згодився я, але при цьому на всяк випадок непомітно схрестив безіменний і середній пальці, адже кожному дурнові відомо, що коли так схрещуєш пальці, жодна клятва не має сили. Ми винайшли засіб під страху. Ти маєш стати першою людиною, на якій ми хочемо його випробувати. Але, повторюю, ти можеш відмовитися. Тільки зробити це треба зараз. Давши згоду, ти вже не зможеш стати таким, як раніше. Вирішай. Так само, тримаючи схрещеними пальці, я кивнув і впевнено сказав Я згоден. Звичайно, тоді я не міг собі уявити, до яких неймовірних наслідків призведе ота моя необачна згода. Розділ третій знайомство з жуком та зайцем. Я стояв посеред вулиці і мружився від сонця, що світило мені прямісінько в очі. Розгублено озираючись на всі боки, я намагався зрозуміти, де опинився. Вулиця була зовсім незнайома. Повз мене проходили заклопотані люди, часом і сподовом позираючи на мене. Один дядечко навіть спинився і запитав «Хлопчику, що з тобою? Тобі допомогти?» Та я заперечливо похитав головою і оглянув себе. Вигляд у мене і справді був досить дурнуватий. волосся скуйовджене, сорочка розхристана, джинси в якихось ржавих плямах. Ніби мене спершу всмоктав якийсь гігантський пилесос, а тоді виплюнув де. І що найдивніше, в руках я й досі судомно стискав обшарпаний футляр зі своєю нещасною скрипочкою. Я навмання побрів вулицею, намагаючись знайти дорогу додому. «Хай ця чортівня врешті скінчиться!» Може, просто хтось вирішив пожартувати зі мною? Може, це чергова серія прихованої камери, і зараз звідкись із зарогу вискочить дядько і з ідіотським реготом повідомить «Увага! Всміхніться! Вас знімають прихованою камерою!» Але враз я відчув, що якась невидима сила не дає мені відхилитися від наперед визначеного шляху. Мене ніби в спину хтось підштовхував. Спершу я намагався пручатися, а коли зрозумів, що все одно нічого не вийде, махнув рукою і пішов туди, куди мене спрямовували. Врешті я опинився біля старого будинку із ржавою залізною брамою, на якій висів великий старовинний замок. З цікавості я легенько поторсав маленькі ворітця, що, здавалося, вросли в ржаві петлі, і вони легко відчинилися. Ледве я ступив крізь хвіртку, Ворота за мною заклацнулися, і я зрозумів, що знову опинився у пастці. Серце в мене закалатало так сильно, що навіть вуха позакладали від цього стукоту, але я щосили стиснув пальців кулаки і ступив уперед. Ну, от ти на місці. Почув я вже знайомий жіночий голос. Той, що приймав мене до ТТБ, таємного товариства боягузів. Саме час розпочинати наш експеримент. Так, як ми з тобою домовлялися. Навпроти мене стояла молода білява жінка, обличчя якої здалося мені страшенно знайомим. Але звідки я її знаю, я ніяк не міг згадати. Так буває, коли прокидаєшся і марно хочеш пригадати свій сон, у якому щойно стрибав з найкрутіших скель і перемагав озброєних до зубів бандитів. «Отак, одразу?» – хрипко запитав я, ніби намагаючись виторгувати ще кілька хвилин на роздуми. Але жінка вмить відчула моє вагання і вже зовсім по-іншому жорстко і суворо сказала. «Заходь у сад і починай тренуватися!» Я зробив ще кілька невпевнених кроків і інстинктивно відсахнувся. Повз моє вухо зі свистом прилетіла гострозуба металева зірочка і вп'ялася у стовбур старої яблуні. «Нічого собі тренування!» – обурено вигукнув я і на біляву жінку – та поруч зі мною вже нікого не було. Натомість звідкись із гущавини старого садка почувся пронизливий крик, і з кущів викотився живий клубок. Двоє хлопців приблизно мого віку гамсели один одного ногами і руками, вигукуючи тоді ще незрозумілі мені слова. «Засіб від переляку номер один! Засіб від переляку номер сім! Засіб від переляку номер чотири!» Я з острахом відступив від явно божевільних хлопців, але в цю мить вони, ніби нічого не сталося, розщепили руки й ноги, підвелися і почали обтрушуватися від прилиплих до одягу листків та гілочок. Один з хлопців, кругловидий, зі смішними, довгими, мову зайця передніми зубами, усміхнувся і сказав «Привіт, музиканти!» А другий, чорнявий, з чорними, як смола очима і густими насупленими бровами, похмуро бовкнув. «Ходімо готуватися до вечірньої операції. Ти і так затримався». Розділ четвертий. Підготовка до секретної операції. Я слухняно, мов механічна лялька, пішов за хлопцями так, ніби ми справді були давно знайомі і домовлялися про якусь операцію. Головне, що раптом я помітив – противний липкий страх кудись зник. Навпаки, мене охопили цікавість і бажання приєднатися до зайця і жука. Так я подумки прозвав своїх нових знайомих. Найдивнішим було те, що я вгадав. Згодом виявилося, що у хлопців були саме такі прізвиська. Продершись крізь переплетені гілки старих яблунь, ми вийшли на круглий піщаний майданчик, посеред якого стояв звичайнісінький дерев'яний грибок. Такі грибки можна побачити на будь-якому дитячому майданчику чи на пляжі. Жук і заяць сіли під дашком дерев'яного мухомора, а я стояв перед ними, мов, на іспиті. Чорнявий підняв руку, схопився за дошку на дашку грибка, і раптом ця дошка почала розтягуватися і перетворилася на совій тоненького, згорнуту у трубочку паперу. Жук розгорнув його на колінах, пильно придивився до якихось позначок на папері, поводив пальцем по чітко намальованій схемі і сказав Сьогодні, рівно о 21-й стоятимеш під цим банком». Гратиме жалісну пісеньку про байбачка, а ми співатимемо. По світу я побрудив і байбачок зі мною, побачив я, чи молодив! І байбачок зі мною, і ми завжди. І ми завжди, мій байбачок зі мною. І ми завжди, і ми завжди, ми байбачок зі мною. Людей чимало на Землі, і байбачок зі мною. Бувають добрі, більше злі. И байбачок земною, мной, я разные песни. И байбачок земною, мной, бывай в сумний, и байбачок со мной земною... За 7 доларів хліба шмат, І байбачок земною. Давай, п'яті давай, п'яті малий! Ти ти, ти, я І байбачок бай земною. Все в світі крам купи продам, мій байбачок зі мною. За гроші ж душу я не віддам, і байбачок зі мною. З байбачком ми тебе познайомимо при зустрічі. Він уже спеціально видрусирований. Вміє витягати папірці з віщуваннями. А тепер біжи додому і готуйся. Спізнюватися не можна. Не встиг нічого сказати, як вже стояв за залізною брамою, на якій знову висів і ржавий замок. В руках у мене, крім футляра зі скрипкою, з'явився зіжмаканий папірець, на якому було написано адресу, намальовано чіткий план схему і слова пісні про байбачка. Все відбулося так швидко, що я не встиг розпитати у своїх нових знайомих, що ж має відбутися ввечері. Що це за таємна операція і навіщо я маю перевдягатися у лахи і грати на центральній площі міста жалісну пісеньку про байбачка? Розділ п'ятий. Чи можна порушувати клятву? Я сидів у своїй кімнаті і, мов загіпнотизований кролик, дивився на секундну стрілку годинника. Зараз наш настінний годинник нагадував мені велетенського хижого удава, що заковтує секунди і хвилини, заковтує час, який залишався до таємної операції. У мене ще й досі стояв у вухах голос Жука. «Сьогодні рівно о 21-й, чекаємо тебе біля банку!» На письмовому столі лежав клаптик паперу зі словами дитячої пісеньки про байбачка і планом банку. «Цей будинок я й без того чудово знав. Просто тут працювала моя бабуся». «Ні, не думайте, що бабуся у мене мільйонерша і очолює міжнародний банк. Вона там працює прибиральницею. Влітку я часто ходив з нею на роботу і допомагав поливати квіти і пилососити цілі кілометри килимових доріжок, що вкривали довжелезні коридори банку. Спершу ті коридори нагадували мені лабіринти, і я весь час йшов не в той бік, але через тиждень я вже орієнтувався у цьому хмарочосі, як у себе вдома». «Що ж вони збираються робити в банку?» Може, я втрапив до банди грабіжників, і вони хочуть викрасти золоті зливки, що зберігаються у броньованих підвалах. Тоді мені кінець. Банк стереже ціла армія озброєних охоронців, а камери спостереження встановлено в кожному приміщенні. Я так поринув у роздуму, що підскочив як ошпарений, коли бабуся поклала мені руку на плече. Господи, дитино, чого ти від рідної бабусі сахаєшся, як від вогню? «Хочеш пиріжків?» І бабуся поставила переді мною на стіл тарілку повну рум'яних пиріжків із м'ясом. Моя бабуся готує найсмачніші в світі пиріжки. А ще понад усе на світі вона любить квіти. Здається, варто їй просто торкнутися якоїсь рослини, як та враз оживає. Бруньки на її гілках розвиваються, і вона починає цвісти. І вся наша квартира завдяки старанням бабусі Солі перетворилася на справжню оранжерею. Часом я намагався допомогти бабусі поливати чи пересаджувати квіти, але вона завжди лагідно, але твердо відсторонювала мене. «Ніколи не чіпай моїх квітів!» наказувала вона, коли залишала мене самого вдома. «Вони знають і розуміють лише мене. Від дотику чужих рук квіти можуть загинути!» Я сприймав застереження бабусі як старечі дивацтва, та все ж ніколи не порушував її заборони. Квіти в нашому помешканні і в сільській садибі, де бабуся жила влітку, доглядала лише вона. Я стріпнув головою, відігнав від себе ці недоречні тепер спогади, вхопив ще гарячого пиріжка і, не попрощавшись із розгубленою бабусею, прожогом вискочив із квартири. До зустрічі залишалося 20 хвилин. Зорієнтуються на місці, вирішив я. Адже завжди можна сказати моїм новим знайомим, що мене просто не відпустили батьки. І навіщо їм знати, що мама з татом уже півроку працюють на розкопках піраміди в Єгипті? А може ми взагалі вже ніколи не зустрінемося із Зайцем і Жуком? Проте я добре усвідомлював, що так просто ця історія скінчитися не може. Здається, я у якусь хитро розставлену пастку, і клятва, яку я дав членам таємного товариства боягузів, зв'язала мене по руках і ногах. Розділ шостий. І байбачок зі мною. Коли я підбіг до площини, якій височила будівля банку, на дворі вже запали сутінки. Почав накрапати противний дрібний дощик, і ліхтарі, що освітлювали вулиці, тьмяно відблискували жовтим вологим світлом. Я тихо скрадався по підстінами прилеглих до банку будинків і намагався розгледіти жука і зайця. Та біля центрального входу до банку не було нікого. Я полегшено зіткнув і вже зібрався повертатися додому, коли з вузенькою бічної вулички на площу виїхав комедний візочок, який штовхали двоє хлопців. Убрані вони були у яскраві циркові костюми. На їхніх головах були надягнені блазинські ковпаки з дзвіночками, а на візочку у великій клітці з дротяним колесом усередині швидко перебирав лапками байбачок. Заяц почав крутити ручку якогось дивного музичного інструмента, що висів у нього на грудях, і до мене долинули пронизливі звуки знайомої мелодії. Картина була настільки ідіотська, що я мимоволі засміявся, та в цю мить відчув, як хтось сильно штовхнув мене у спину. Як кулою викотився на середину площі, мене помітили жук і заєць і почали вимахувати руками, підкликаючи до себе. Мені не залишалося нічого іншого, як підбігти до них. «Де скрипка?» Люто просичав Жук, продовжуючи хитати головою, подзенькуючи дзвіночками і тупцяти на місці в такт джалісної музики. «Та не казися, у мене є запасний варіант!» Заспокоїв друга Зайць і показав очима на стару обшарпану скрипку-четвертинку, на якій вчаться грати шестирічні малюки. Я заперечливо похитав головою, та Жук глянув на мене з такою люттю, що я вхопив до рук скрипку недомірка і смичок, що валявся біля неї на дні візка, і почав підігравати Зайцеві. «А тепер співай!» – так само сердито сказав жук. «Ви що, збожеволіли? А як мене хтось знайомий побачить?» – обурився я. Але було вже пізно. Вправним рухом заяць натягнув мені на голову такий же блазенський ковпак, накинув на плечі чорний плащ, розшитий золотими зірками, і я слухняно, мов дресирована мавпочка, почав і собі пританцьовувати на місці хитати головою, подзенькуючи, пришитими до ковпака дзвіночками. «А от співати не буду ні за що!» – подумав я, і раптом почув свій тремтячий голос, який жалісно затягнув пісеньку про сердечного гризуна. Розділ сьомий. Напад на банкіра. Поступово навколо нас почали збиратися люди. Жінки скрушно похитували головами і примовляли. Нещасні діти, змушені заробляти на шматок хліба. Куди дивиться міліція?» «Дітей виганяють на вулицю! Жебракувати!» Хтось укинув до нашого візочка гривню, хтось поклав цукерку, а якийсь чоловік із кейсом у руках усміхнувся і сказав «А ваш байбачок вміє відчувати майбутнє?» «Звичайно, вміє!» – усміхнувся у відповідь заєць і простягнув руку до клітки. Байбачок умить припинив крутити колесо, порив на дні клітки і двома лапками витягнув купи скручених у трубочку папірців один – Заєць спритно підхопив паперову трубочку і, вклонившись і скинувши блазенський ковпак, подав її чоловікові. Та що це? Прочитавши кілька рядків, написаних на папірці нерівним дитячим почерком, чоловік зблід, зіжмакав записку, кинув її на землю і швидкими кроками попрямував до свого блискучого чорного автомобіля. Невеличкий натовп, що зібрався навколо нас, зацікавлено зашумів. Видно, щось не дуже приємне наворожили капіталістові. Їхидно проказала одна огрядна тітонька з великою господарською сумкою в руках. Так їм і треба, олігархам ненажерливим, докинув собі дідок з масивним ціпком у руках. Він іще хотів щось додати, але його слова заглушило пронизливе вищання Галь. На площу на шаленій швидкості в'їхав мотоцикл, на якому сиділо двоє чоловіків у масках. Один в кілька стрибків опинився біля дядечки, якому щойно ворожив наш байбачок, висмикнув у нього з рук кейс і так само блискавично підскочив до мотоцикла. Грабіжники зірвалися з місця, і за мить від них залишилася тільки біла хмарка диму. Я вражено дивився вслід мотоциклові, бо раптом мені здалося, що ті двоє на мотоциклі нагадують моїх маму тато. Просто ось так стріпувати головою вміє лише моя мама. А тато точнісінько так пригальмовує ногою, коли круто розвертає свій мотоцикл. Ой, що за дурня! Відігнав я від себе дикі підозри. Батьки зараз спокійнісінько розкопують руїни єгипетської піраміди десь посеред пустелі. А мені з переляку лізуть у голову якісь нісенітниці. Рятуйтесь! зарепетувала огрядна тітонька. На її крик з банку вискочило троє здоровенних охоронців. Вони кинулися до пограбованого чоловіка і, підтримуючи його під руки, повели всередину будинку. «Тікаймо!» – почув я голос Жука, озирнувся і побачив, що хлопці вже встигли перевдягтися. Кудись зникло їхнє блазенське вбрання. Тепер переді мною стояли два школярі у синіх формених костюмах і білих напрасованих сорочках. Заяць швидко стягнув з моєї голови ковпак і зірвав з плечей чорний плащ розшитий зірками. Хлопці вхопили за ручки візочок і так само непомітно, як і з'явилися, розтанули у підворітті сусідньої вулиці. Я почав озиратися на всі боки. Куди ж тікати? Адже за мить сюди приїде міліція і мене затримують як свідка або як учасника пограбування. Спробуй потім поясни, чому опинився ввечері біля банку та ще й грав на скрипочці і співав дурнувату пісеньку про байбачка. Он скільки свідків стоїть навколо і жваво обговорює надзвичайну подію. Щоправда, тепер мене було важко впізнати. Маленьку скрипку Заяць забрав із собою разом із цирковим вбранням. Я знову виглядав, як нормальна людина. Ось зараз спокійно, піду геть, так що на мене ніхто і уваги не зверне. Я почав повільно заткувати, але перед тим, як зникнути, все ж встиг нахилитися і підняти з землі зішмаканий папірець, той, що бабачок витягнув для веселого банкіра. Там було написано лише три слова. «Зараз тебе пограбують». Розділ восьмий. Гра у заховані скарби чи пограбування? Щойно я ступив за рік покрученої вузенької вулиці, як мене міцно вхопили за руку і потягли до підворіття. Хоч як я прочався, мене заштовхали у двір якогось покинутого будинку, і тут я побачив своїх спільників – Зайця і Жука. Байбачок спокійнісінько сидів на дні клітки Колесо завмерло І я подумав, що цей маленький гризун Теж є учасником пограбування Адже саме його записка з передбаченням майбутнього Вплинула на банкіра так Що той геть забув про пильність І не покликавши охоронців Сам пішов до своєї машини Та мої сумні роздуми Урвав хрипкий голос Жука Ну що ж, перше випробування ти пройшов Але не можна розслаблятися Це лише початок «Початок чого?» – запитав я, передчуваючи, що головні неприємності чекають мене попереду. «Та не тримтити, як заяць!» – заспокоїв мене заяць і весело сміхнувся. «Уяви, що це просто гра! Ти ж любиш гратися на комп'ютері, наприклад, у гру ем, «Заховані скарби». Пам'ятаєш, як там треба проходити різні рівні, уникати пасток і ховатися від чудовиськ, які охороняють золото?» Ну. «Пам'ятаю, але що все не насправді? І коли у грі тобі випадково відривають голову, то це не болить?» «Та добре, голову тобі ніхто не відірве», – похмуро урвав мої сумніви жук. «Хіба що ти сам пхатимеш носа, куди не слід? Ти навіщо прочитав записку?» «Яку записку?» – я вдав ніби нічого не розумію. «Ану віддай!» і більше не лізь не в свої справи. Твоє діло грати на скрипочці і виконувати накази. До речі, ти прихопив план будинку. Без нього нам до банку не пробратися. І тут я зробив те, про що потім пожалкував. Але в цю мить мені страшенно хотілося похвалитися перед хлопцями, які бачили, як хвилину тому я перелякався і хотів тікати додому. Я зверхньо усміхнувся і сказав "Цю а на мені той план? Я знаю цей банк як власну кишеню. Розділ 9. Знайомий Ротвейлер. Ми із Зайцем та Жуком стояли посеред маленького двору, захаращеного поламаними меблями і ржавими ваннами і холодильниками. На цьому дворі я знав один секрет. Якось блукаючи підвалами банку, який прибирала моя бабуся, я виявив невеличкі двері під сходами. Вони були геть непомітні. Ніби хтось їх навмисне замаскував, не кидавши біля них цілу купу відер і довгих палець з кудлатими ганчір'яними насадками для миття підлоги. Тоді влітку я розгріб завал, натиснув на ручку дверей, вони диво легко відчинилися, і я непомітно вийшов на це невеличке подвір'ячко. Так я знайшов потайний вхід до банку, про який, напевно, всі давно забули. Адже цей величезний будинок, може й найвищий у нашому місті, перебудовували разів з десять. Хто знав, що тепер я пробиратимусь до банку саме крізь ці потайні замасковані дверцята? Я розкидав кілька пом'ятих картонних ящиків, що затуляли вхід, натиснув на клямку невеличких дерев'яних дверцят, і вони розчинилися, пронизливо зарипівши. Жук сердито стикнув мене по шиї і засичав. «Ти що, сказився? Хочеш, щоб сюди збіглася вся банкова охорона?» Мені стало страшенно прикро. Я погодився допомогти цим дивним хлопцям лише через те, що одного дня дав ідіотську клятву вступити до таємного товариства боягузів. Раптом я зрозумів, що в глибині душі у мене жила божевільна мрія. А що як і справді я позбудуся цього огидного страху, що переслідує мене скрізь? І одного разу, коли кактус крикне мені «Ей ти, поганський поганіні, ходи сюди, я тебе трохи відлупцюю!» Я зроблю блискавичний рух рукою, і кактус полетить шкереберт на асфальт, розмазуючи соплі і сльози. «Ти що, заснув?» – знову ж мене у спину жук. Я стріпнув головою і швидко пішов темним підземним коридором, час від часу торкаючись руками стін, щоб не загубитися у заплутаних підземних лабіринтах. Тепер пізно ввечері життя банку замерло. Я був певен, що хлопці прийшли сюди не на прогулянку. Ясно було, що ми йдемо на пограбування. І я чудово усвідомлював, що нас от-от схоплять. В охороні банку працювали спортсмени-каратисти, а на кожному повороті банкових коридорів було встановлено камери спостереження. Раптом я почув зойк. Озирнувся і не зміг стриматися від сміху. Мої сміливі супутники, заяц і жук, стояли, мов у копані, притиснувшись до холодної стіни, а біля них, ошкіривши гострі ікла, стояв Бакс, місцевий ротвейлер, якого випускали вночі охороняти банк. «Баксику, до мене!» – пошепки покликав я грізного сабацюру, і той, весело заметлявши хвостом, кинувся мені на груди і лизнув у носа. «Ці зі мною!» Сказав я псові і недбало махнув у бік переляканих хлопців. «А що? Знатимете, як глузувати з мене?» Думав я, піднімаючись пожежною дробиною, на якому перелізли крізь маленькі віконце у комірчині для відер і ганчірок. Дивно, але нічна пригода вже починала мені подобатися. Ось зараз ми опинимося біля броньованого вікна на всю стіну, за тим вікном був розташований кабінет директора банку, і хлопці самі зрозуміють, що проникнути туди – марна справа. Та холодний голос Жука вмить привів мене до тями. «Відсторонися!» Тепер діятимуть фахівці. Хлопці, немов за командою, одночасно витягли з-за пазухи невеличкі гумові присоски і приклали їх до скла. Потім приладами схожими на циркулі намалювали два кола і беззвучно витягли з шибки два невеличкі кружальця. Ще секунда, і жуки з зайцем просунули руки крізь отвори всередину і, натиснувши на ручки вікна, розчинили його навстіж. За мить ми вже стояли посеред директорського кабінету, встеленого м'яким перським килимом опла сказав заєць і весело плеснув у долоні. Так ніби ми стояли посеред циркової арени, а він щойно зробив якийсь хитромудрий фокус. А як же камери стеження? вражено запитав я, чекаючи, що ось-ось до кабінету ввірвуться озброєні охоронці. А про це подбаю я. Озвався Жук, витяг із нагрудної кишені тонку металеву трубочку, струмив у неї маленьку завбільшки з горошину кульку і спрямувавши її на підвішену під стелою камеру, різко дмухнув, поціливши кулькою простісінько в об'єктив камери. Все, тепер ти слухатимешся нас. Головне, нічого не дивуйся і не кричи. На всю операцію нам відведено 15 хвилин. Промовив завжди веселий заяць, який і тепер комедно усміхався, показуючи довгі передні зуби. Хлопці впевнено, ніби вони бували тут сотні разів, підійшли до величезної картини, що висіла позаду директорського столу. Жук якусь мить пильно розглядав намальований на картині сільський пейзаж, дерева, пагорби і маленьку хатинку на вершечку гори. Тоді він простягнув руку і ледь торкнувся до того місця, де були намальовані двері хатинки. Клац! Це картина раптом розділилася навпіл і почала роз'їжджатися, відкриваючи вузенький прохід у глибину стіни. Розділ десятий. Криївка блакитних жаб. Перше, що мене вразило, коли ми ступили крізь отвір у стіні, був дивний запах. Це був запах сирості і вологих болотних трав. Так пах лужок біля бабусиної хати в селі, куди ми разом з мамою і татом їздили щоліто відпочивати – але звідки болото посеред міста та ще й на десятому поверсі цегляного будинку? Та думати про це було ніколи. Спереду почулося пронизливе сюрчання, ніби водночас засвистіло кілька розлючених міліціонерів. Потім ударив барабан, а далі на нас накотилася ціла лавина шалених звуків. Галас був такий сильний, що ми позатуляли вуха руками, але жук і заяць вперто рухалися вперед». Те, що відкрилося нашим очам, було настільки дивним, що я навіть не встиг злякатися. У величезному басейні, встеленому водоростями і латтям, у зручних кріслах сиділи дивовижні створіння. З першого погляду було видно, що це космічні прибульці. На землі таких істот зроду не водилося. Верніше, найбільші ті істоти скидалися на жаб але жаб велетенських та ще й яскраво-блакитного кольору. Морди у потвор були сині, а банькаті очі світилися червоною барвою. Перед кожною блакитною ропухою, що розвелилася у кріслі, стояв столик із чистуванням. А на столику кубками було розкладено хробаків, мух та жуків. Найдивнішим було те, що блакитні жаби жваво перемовлялися, якщо можна було назвати мовою ті страхітливі звуки, що нагадували сюрчання міліцейських свистків і хупання барабанів. «Що це?» – вражено запитав я. «Тихіше. Головне зараз залишитися непоміченими і встигнути все зафільмувати», прошепотів жук і спрямував на жаб'ячий бенкет маленьку відеокамеру. Тим часом заєць витягнув уперед руку з приладом, на якому світився екран, і мерехтіли колонки цифр, і почав робити якісь вимірювання. Хлопці так захопилися роботою, що не помітили, як із бічного коридору до нас кинулася істота, що віддалено нагадувала людину. Здавалося, що це якась іграшкова фігурка, яку поспіхом виліпала маленька дитина, бавлячись пластиліном у садочку. Ми прожагом кинулися до рятівного отвору у стіни, жук натиснув на потайну кнопку, і картина заклацнулася. Дві частинки знову стали на місце, а ми вилізли крізь вікно, скочили на пожежну драбину і почали спускатися по ній весь час, озираючись, чи не наздоганяють нас блакитні монстри. Нарешті ось воно рятівне віконце Комірчини. Жук, Заєць і я по черзі пірнули в нього, потім пробігли підземним коридором і вже за кілька хвилин стояли на захаращеному поламаними меблями і ржавим залізятчам у подвір'ї. Мені важко було зрозуміти, як під час нашої панічної втечі я знайшов потайні двері і урятував себе і своїх нових друзів від переслідування синьопиких потвор. Ну що ж, музиканти! Ти витримав і друге випробовування. Не покинув нас у тому лігвиську і вивів на волю. Тепер Жук говорив по-дружньому, куди й поділися його зверхність і грубість. Просто нам доручили перевірити тебе у справжній операції. Тільки так можна зрозуміти, чи людина підходить для роботи у ТТБ, додав Зайцю і усміхнувся. Ха, розумієш, ці хіжі прибульці таємно заволоділи вже половиною світу. А цей банк – їхня головна база. Космічні окупанти вирощують тут мутантів-перевертнів і посилають їх на таємні завдання. Та найголовніше, що вони навчилися проникати в людську свідомість і підкоряти людей своїй волі, похмуро додав Жук. Наше товариство бореться з жабдючою цивілізацією, але найгірше, що вони заразили майже все людство страшним вірусом страху. Головне завдання – знайти протиотруту. Я стояв мовчки і ніяк не міг прийти до тями. Невже все це відбувалося насправді? Усі мої припущення і підозри луснули мов мильні бульбашки. Я потрапив не у банду розбійників, мої нові знайомі мисливці за хижими прибульцями. Заждіть. А як же ми можемо боротися проти прибульців, коли ми самі боягузи? врешті вражено запитав я. Адже ви так і називаєтеся таємне товариство боягузів. У цьому й весь секрет. Вірус страху найперше вражає хоробрих. У них зовсім немає імунітету. А нам, тим, хто звик боятися, усе життя треба боротися із власним переляком. Тому в кожного боягуза є свої засоби подолання страху.